Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Лесі Мовчун. Розповідь про те, як це – бути героєм книжки. А також у програмі «Старшокласник» поміркуємо, чи залежить наш настрій від пори року, а ще поговоримо про гроші. Дочекайтесь! А зараз до вашої уваги програма «Загадки мови», яку для вас підготувала мовознавець Леся Мовчун. Добрий день, дорогі друзі! Як поети римують назву «Україна», що символізує в національній картині світу «П'ятниця»? Чи правильне словосполучення – перше обличчя держави? Про все це говоритимемо в сьогоднішній передачі. Слово в кінці поетичного рядка завжди привертає увагу читача і слухача, адже опиняється перед паузою. А якщо воно ще й співзвучне, тобто римується з іншим словом, то осмислюється по-новому. Відбувається перегук не тільки звукових оболонок, а й значень. Знаючи цей секрет поетичної майстерності, віршотворці намагаються дібрати вмотивовану, яскраву риму до назви нашої країни, до іменника «Україна». Деякі з рим повторюються у поезіях багатьох авторів, незалежно від історичного періоду, на який припадає їхня творчість. Згадаємо Шевченкове: І місяць зорями сияв, і соловейко на калині то затихав, то щебетав, святого Бога вихваляв, і все то, все то в Україні. Калина рослинний символ України. Тож до Рими, Україна, Калина, звертаються й інші митці. «На колимськім морозі Калина зацвітає рудими слізьми. Неосяжна осонцена днина і собором-дзвінким Україна написалась на мурах тюрми», – писав у неволі Василь Стус. А ще в нього є і такі рядки. «У білій стужі серце України». А ти шукай червону тінь калини, На чорних водах тінь її шукай. Іменниковий і прикметниковий суфікс «ин» або -ин – «ін» дозволяє поетам використовувати величезну кількість слів для римування з іменником «Україна». Україна – билина, і хилиться немов билина, Десь там, як мрія Україна. Микола Щербак Україна, росина плаїна, Я росина на твоїй плаїні, з неба, що життя дає, і мені, мов сонце, Україна, вічну волю і долю подає, Михайло Осадчий. Україна долина. Ми же садами при долині, таки у нас на Україні було те Божеє село Тарас Шевченко. Зелені села, білі городи, І синь ріка, і голуба долина, І золота, як мрія Україна. Ще не зникайте!» Василь Стус Україна – полонина. На схилах гір, і рвійні полонині Співають барви. Майстер-пейзажист Їм віддає і дар, і серце, і хист Усе-усе, що має Україні! Микола Щербак Україна – рівнина та чужина гірка й далека, Та прерій висухлі рівнини, Ні прохолоди, ні води. Прилинь же вітри України. Микола Щербак Україна – хатина. Давно колись те діялось у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині. Тарас Шевченко Та чи не найчастіше в поезії виринає рима «Україна – солов'їна». Цю риму знаходимо у багатьох віршах Андрія Малишка. Хайно затьохкає ніч Солов'їна, Дніпр зареве і покотиться грім. А за плечем моїм стане в країна, Та, що розквітла в серці моїм. Є і горда рима Україна-орлина. Під скелею Орлиною, гортанним приспівом ріки, Я сумував за рідною в країною Анатолій Бортняк. Помахи крил орлиних, як помахи шабель в січі, падають в серце в країни, Сльози скорботні свічі. Володимир Кузьмич Багатий римовий ланцюг, тобто послідовне нанизування співзвучних слів, я знайшла у вірші поета, який не раз був гостем нашої передачі, у вірші Сергія Цушка. Римовий ланцюг починається з іменника «Провина». Захоплює символи «журавель», «соловей», «сокіл» і кульмінується топонімом «Україна». Послухайте «Журавлиний псалом» Сергія Цушка. В тому, певно, є й моя провина, що для тебе був не кращий час, наша мова, мова журавлина. Повернись і звирю до нас, зазвучи, хай серце відпочине, співхай зачарує рідний край, наша пісне, пісне, солов'їна, слів своїх крилатих не втрачай. Де б не був додому, серце, лине, де б не жив все Українець ти, наша доле Горда соколина, вище хмар насуплених злити. У долині упаде пір'їна, наче лист жаданий від синів. Позбирай же, ненько Україно, всіх своїх розкиданих птахів». Україна – батьківщина і мати, тому в римових асоціаціях виявляється і смисловий зв'язок «мати – дитина, мати – син». Давно те минуло, як мала дитина, сирота в ряднині я колись блукав, без свити, без хліба, по тій Україні, де залізняк, гонта, священним свяченим гуляв Тарас Шевченко. Зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане і біди. Василь Стус «Підеш ти по Україні, де життя буя, виростай, моя дитина, зіронько моя» Андрій Малишко. У Римі відбувається протиставлення батьківщини і чужини. Не гріє сонце на чужині, а вдома надто вже пекло, мені не весело було й на нашій славній Україні. Тарас Шевченко Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, Тарас Шевченко. Обабіч, чужаниця, чужина, під кожним під крилом чужа чужина, і даленіє дальня Україна ошукана, оспала навісна, Василь Стус. Ну, і як не використати звукову подібність іменника Україна із прикметником синій? Ця Рима відтворює символіку поєднання кольорів нашого прапора: зліва льон, синій синій, справа квітне ропак. Слава Україні! Отак написав Анатолій Криловець: Рима Україна-Зміїна викликає тривожні емоції, відчуття загрози Україні. Він був у Києві, він мріяв тут, п'ючи жалі і смуток в Україні а тінь, що він не зміг її минуть, вела похмуро в темну каламуть і простягала пазу зміїні Микола Щербак. Історико-філософське осмислення долі України, її багаторазове руйнування і відродження передає символ руїни. Риму «Україна-руїна» часто вживає у поезії Тарас Шевченко. «А я, юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула в країна». До неї звертаються і сучасні поети. Обпалить часом думка крижана, ось люди йдуть, а скрізь одна руїна. І поки я їх визволю з ярма, то чи не мертва буде Україна? Ліна Костенко. А він, любов до України, срібноголосо оспівав, неначе прапора підняв Нескорених серед руїни, Олесь Лупій. Блудний син, моя душа руїна. Так невже ти мати Україна, де росте, росте звізда Полин?» Микола Сом. «Тому каплиці я найперший крок у глибу країни. Мені видно все з чужої столиці, Все на світі можна підняти з руїни». Юрій Андрухович. «Повстає, мов, фенікс той з руїни, З міражів одвічна Україна». Михайло Осадчий. «Що за вабить нас, Україна, там, де мільйони блукають світами. Чую – калина, римую – руїна, Разом з чорнобильськими солов'ями. Сергій Цушко Вирватися з поетичних шаблонів Допомагає письменникові добір неточних і приблизних Рим. Ось які свіжі, хоч і неточні співзвуча виникають. З гармат смальнули, сніг сипнув з гілля, я тішився клейнодами своїми. Але чому іменно короля, а не ім'я священне України? Ліна Костенко. Планета снігом отруїлась. На землю впав замерзлий птах. А десь далеко Україна згоряє в голубих снігах. Олександр Ірванець. Освіжити Риму допомагає і зміна звукової оболонки топоніма Україна. Наспиляли, різали і краяли. «Потім вража сила ще й хвалилася, що на Україну і Україну ти в нас, батьківщину розділилася!» – Олександр Ірванець. «Ми вас справді любимо до болю, нас не проганяйте від дверей! Ми до вас приїхали з любов'ю! Aus Україна! From Ukraine!» – Олександр Ірванець. До речі, звукові трансформації назви «Україна» Це не прикмета тільки нашого часу. Не раз таку оригінальну Риму вживав і Тарас Шевченко. «Дай мені хоч глянуть на народ отой убогий на тую Україну» або «Раби, подножки, грязь Москви, варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся, ви, сини сердечної України!» Друзі, ви слухаєте загадки мови. З вами Леся Мовчун. Перегорнімо наступну сторінку нашої передачі. І я продовжую розповідь про те, як в національній картині світу відбивається уявлення про дні тижня. Сьогодні – про п'ятницю. З нею пов'язано чи не найбільше прикмет, а відповідно міфів, легенд, казок, примовок, прислів'їв, приказок, фразеологізмів. Послухайте українську народну казку, як лисиця з вовком їла у п'ятницю м'ясо, а потім посвящалася у монастирі. Ішла лисиця, зустріла вовка, а вовки пита, «Де ти була?» «Я скрізь ходила». «Я, – говорить, – оце наїдалося м'яса, бо завтра п'ятниця». Вовк одвіча, «Я б, каже, їв, хоч і п'ятниця». «Ну, ходім, ходім, я одне місце знаю, то наїсися». «Ходім, – говорить вовк. Приходять вони, а там було сільце. Тільки він нагнув туди голову, а той дубок і потяг його вгору. Лисиця прибігла, ухватила те м'ясо, сіла та їсть. Він тоді й каже, ти казала, що п'ятниця, а тепер сидиш і їси. Ге, хе, хе тепер тобі п'ятниця, бо п'ятами землі не дістанеш. Знялась лисиця і пішла лісом. Зайшла в монастир, там ченці живуть. Прийшла вона, подивилася, туди можна влізти. Влізла, задавила двоє гусей, і гуси щенили великий крик. Вибіг чернець із сучкуватою патерицею, зачав ту лисицю посвящать. «Так посвящав, що й курці нема, де й носом клюнуть!» Вирвалася, вона звідти побігла лісом, зостріла вовка. Вовк пита «Де ти була, сестричко?» «Ученців, я там присвятилася, а тепер я свята!» А той вовк і каже, «Де ж воно? Піду я, може, я присвятюся!» «Іди, – говорить, – мені дав чернець дві гуски з'їсти, потім дав меду, а потім патерицею посвятив». Приходить туди вовк. Туди вліз, а назад теж не можна вилізти. чи одну чи дві гуски, гуси наробили крику. «Виходить чернець, як накричить?» А вовк злякався та прожогому дірку і зачепився за гвіздка вухами. І то він вуха собі повитягав. І з того часу усі вовки в ухаті. Як то завжди трапляється в казці, лисиця перехитрила недолугого вовка. А от чому дія відбувається напередодні П'ятниці, і інтрига розвивається навколо заборони їсти м'ясо. За християнськими приписами П'ятниця – день найсуворішого посту. Не годилося вживати скоромне, тобто їжу з молока, м'яса та інших заборонених церквою продуктів. Пес П'ятниці не знає – Мовиться в приказці. Це натяк на те, що тільки християнська душа здатна дотримуватися всіх церковних канонів. А що дозволялося споживати в цей день, видно з такої приказки. Просив у п'ятницю з олією млинця. Крім щотижневого п'ятничного посту, для справжніх аскетів існував припис святкувати 12 п'ятниць протягом року. За кожну з них – чекала, начебто, певна винагорода. Охорона від несподіваної смерті, від утоплення, від лихоманки, від грому і блискавки. До П'ятниці, як до персоніфікованої істоти, зверталися «Свята п'ятниця, «Свята П'ятінко». Вірили, що Свята П'ятниця – таємнича жінка – може явитися простій людині. Чимало переказів про це записано в різних куточках України – та про них ми поговоримо наступного разу. Передача «Загадки мови» триває. З вами Леся Мовчун. Якось в інформаційній телепередачі почула, що перші обличчя держави відвідають міжнародний форум. Фраза, безперечно, дуже образна. Я б сказала, ефектна, але чи правильна? З точки зору телевізійників начебто все гаразд. Відбудеться форум, і в об'єктив камери потраплять обличчя відомих політиків, державних діячів. А от з точки зору норм української мови ця інформація безглузда. Плутанину вносить російське слово «ліцо», Одне з його значень – людина як член суспільства. Тому російською мовою словосполучення список ліц», «фізическое ліцо», «юридическое ліцо», должностне ліцо», «пєрве ліца страни» відповідають нормам цієї мови. А от українською в усіх цих випадках слід уживати іменник «особа». Список осіб – фізична особа юридична особа, посадова особа і, нарешті, перші особи країни. Отже, правильно говорити не перші обличчя держави, а перші особи держави. Як от у газетній статті. Перші особи держави вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру. Передача «Загадки мови» завершується. А я, друзі, чекаю від вас листів на електронну адресу. загад або на поштову адресу. Загадки мови Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей! Радіо Родина